veličina i koliko samo njemu. Doliko je, neka su salavati i salamina Allahovog poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alihi wasallam na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Večera su za Allahu dozvolu odpočinjemo naša druženja sa Allahom djelavala knjigom Kur'an i Kerimom i to sa zadnim, jozem iz Kur'ana. Kako se to kaže, eli tuz ame. I krenićemo uz Allahu dozvolu od zadnjih sura. Budući da su to sure koje uglavnom mi prvo i učimo i znamo ih. A nije samo cilj da se nauči neka Kur'anska sura ili da se što više nauči Kur'ana, već je cilj da se to razumije, da se poznaje značenje i da se potomе postupa, da se po radi. Kao što vam je poznato, Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'anu poziva na tedebur, poziva na razmišljanje u Kur'anu. Ne poziva samo na čitanje. Jeste, dakle, došlo je u vjerodostljnim hadisima Allahov poslanika, da ako prouči jedan harf, ima deset dobrih dijela. Za svaki proučeni harf iz Kur'ana Kerima čovjek ima deset dobrih dijela, deset sevapa, Pa kaže, elif, la, mim, nije jedan harf, već je elif, harf, lam, harf i mim, harf. Dakle, to je tri harfa, 30 dobrih dijela. Dakle, imaju vrijednosti za učenje Kur'ana. Međutim, cilj objavljivanja Kur'ana jeste da se Kur'an izučava, da se Kur'an proučava, da se saznaje šta nam to uzvišeni poručuje, šta nam naređuje, šta nam zabranjuje i da po tome radimo. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala nekoliko puta sam vam govorio U 78. ajtu sura Al-Bekare kaže da su neuki oni koji znaju samo čitati Kur'an. Dakle, da nisu učeni oni koji znaju čitati Kur'an. Nije cilj objave Kur'ana da se Kur'an čita samo. Kao što kaže u 78. ajtu sura Al-Bekare إِلَّ I od njih ima neznalica, neukih koji ne znaju za knjigu, osim da je čitaju ovaj ajtje, Naslolu sto svim dosad postojećim prijevodima pogrešno preveden zato i ne uzimamo ibreta poruke i pouke iz tog ajeta. Dakle, prijevod je i od njih ima neukih koji ne znaju za knjigu objavljenu osim da je čitaju. Dakle, Allah subhanahu wa taala ne smatra nešto posebnim one koji znaju čitati jer Kur'an i svaka prethodna objava nisu bile objavljene da se čitaju, već dakle da se izučavaju, proučavaju i rade, rade, jeli da ljudi rade po njima. Pa ćemo uz Allah'u dozvoli, jeli, krenuti od tih kraćih Kur'anskih sura i do kraja ovog džuza ići. Kao što vam je poznato, jeli, u Kur'anu ima 114 sura, jeli tako? U Kur'anu ima 114 sura. I vidjet ćete gore, na početku odma svake sure stoji Mekka Medina, Mekanska Medinska sura. Dakle, neke sure od tih 114 su mekanske, neke su medinske. Koje su mekanske sure? Koja je razlika između mekanskih i medinskih sura? Ima mnogo detalja po kojima se one razlikuju. Glavna razlika je ta što su mekanske sure, sve one sure koje su objavljene prije hijre Allaho poslanika Muhammeda s.a.v. iz Mekke u Medinu. Dakle, sve sure, ma gdje bile objavljene, ali koje su objavljene prije hidžre smatraju se mekanskim. sve sure koje su objavljene posle hidžre u medinu ma gdje bile objavljene što se tiče teritorije smatraju se smatraju se medinskim jel tako i posle hidžre Allahu poslaniku sam je išao bilo je hudejbija bilo je osvajanje meke bilo je posle hunain sve je to dakle okolina meke međutim te sure se smatraju medinske sure medinske sure Pa, Uzećemo odma zadnje dvije sure budući da je i objava tako tekla objavljene su zajedno je li sure dvije zadnje Felek i nas pa ćemo kako Bog da večeras uzeti uzeti te dvije te dvije sure dakle sura felak i sura nas to su sure s kojima je završena Allahova subhanahu wa taala knjiga i kada vidimo dakle komentari kada vidimo značenje tih sura zaključit da nimalo nije čudno što je Allah subhanahu wa ta'la s njima zapečatio svoju knjigu. S njima završio Korani Kerim. Dakle, sura Felek i sura Nas. Povod objave ovih sura poznat ovam je vjerodostojno zabilježeno kod Buharije i kod muslima da je Allahom poslaniku alihi salatu vesalam napravljen sihr. To se bilježi i kod Buharije i kod muslima. Vjerodostojno bez imalu sumnje, da je Allah poslaniku, alihi salatu u eslam, bio sačinjen sihr, napravljen sihr. U drugim hadijskim zbirkama, kod imama Ahmeda i kod drugih, a u tefsirima pogotovo, spominje se dodatak na te hadise zabilježene kod Buhari i kod muslima. Pa se kaže u tim dodacima da je taj sihr bio svezan sa 11 čvorova, da je bio svezan sa nekakvim končićem, konopčićem, sa 11 čvorova. I nije se mogao nikako uništiti. Pa je Melek Džibril došao sa ovim surama od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tada su objavljene sure Felek i Nas. Sura Felek ima pet ajeta, sura Nas ima šesta ajeta. Dakle, došao je sa dvijema surama koje imaju 11 ajeta. Tako spominju komentatori. Pa kada bi Svaki od tih 11 ajeta bio učen, jedan po jedan čvor bi pucao. I na takav način se došlo do sihra i uništio se sihr. Tako se spominje u komentarima. Pa zavisno ukoliko se prihvati, dakle, ovo kazivanje, ovi dodaci, onda se kaže da je i sura Felek i sura Nas Medinska sura. Jel tako? Jer nam je poznato da sihr, ko je sihr napravio Allahom poslaniku alihissalotu sallam? To je bilo u Medini, dakle. To je bilo onda u Medini. Dakle, Allahom poslaniku alihissalotu sallam je boravio u Medini, učinio hijđaru, rekli smo glavna razlika između mekanskih i medinskih jeste hijđara. Sve što je objavilo posle hijđari smatra se medinskim surama. I onda se zaključuje da se ovo desilo nakon hiđre, da se desilo u Medini i da su to medinske medinske sure. Međutim, naćete u našim postojećim prijevodima Moshafa da stoji da su one mekanske. Allah najbolje, Allah najbolje zna. O ovim surama govore brojni hadisi o njihovim vrijednostima, vrijednostima ovih sura. I opećemo zaključiti i zbog toga da nimalo nije čudno što je Kur'an završen sa ovim dvijema surama. Pa biljež ima muslim od cijeljenog plemen toga sahaba Uqbeta ibn Amira, al-đuhenija, radijallahu talan, da mu je Allah, poslanik alaihi salatu esalam, rekao, o ukbe sinoć su mi objavljani dostavljani ajeti koje do sada nikada nisam čuo. Objavljani su mi sinoć ajeti kakve do sada nikada nisam čuo. Pa rekao, kul e'udhu bi felak ikul kul e'udhu U dodatku citatu kod imama Nesai i također taj citat vjerodostojen. Stoji da je Allah, u alihi salatu osallam rekao, o ukbe, hoćeš li da te podučim najboljim dvijema surama koje su zajedno objavljene, dvijema surama koje su ikada učene. Dvije sure koje su objavljene zajedno i koje su ikada učene, Je rekao, الفلق, Zatim je rekao uči kad god legniš, kad god hoćeš da spavaš i uči ih kad god ustaneš, kad god se probudiš, doista niko ništa nije tražio od Allaha sa tim surama. Niti se uticao tražio zaštitu kod Allaha subhanahu wa tala sa tim surama. Niko nikada nije na bolji način od tih dviju sura najbolji način traženja zaštite ili bilo čega kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste sa ovim dvijema surama. Kao što se spominje također u hadisu Ebu Seyida al-Hudrija radijallahu talan koji kaže da je Allaha u poslanika alihi salatu wa salam uticao se Allahu od džinskog pogleda i od ljudskog pogleda odnošno od uroka džina i od uroka ljudi kao što je poznato dakle jedni i drugi uriču I to je poznato i dokazi Masa je takvi dokaza. Brojni su dokazi koji govori o istintosti džinskog pogleda i džinskog uroka i ljudskog uroka. I ono čega se treba više čuvati jeste dakle, džinski urok. Hajde, čovjek se zna čuvati kada sazna, kada... Zna u narodu koje je dakle, osoba koja uriče, ali ne znamo jer ne vidimo džine. Pa, dakle, treba se podučiti i čuvati se i njihovog uroka. Kaže, Ebu Sayyidi al-Hudri radijallahu talan, Allaho poslanika alihi salatu islam se uticao, Allaho učio, dove od sebe, tražio zašto od džinskog uroka i od ljudskog uroka, ali kada su objavljene sure, kul a'udhu bi rabbi i kul a'udhu bi nas, zadovolio se njima. Onda je to tražio zaštitu od džinskog uroka, ljudskog uroka, Tražio bi zašto od toga kod Allaha sa ovim dvijema surama. Ostavio bi sve drugo. Također, bilježi Nesai od drugog shaba, također, iz plemena al-đuhan, ibna Abisa Al da ga je Allahu poslanika alihi salatu osam, pitao, hoćeš li da te obavijestim o najboljem načinu? Kako oni koji hoće da se zaštite kako da traže tu zaštitu? i koji hoće da se zaštija, mi smo potrebni. I vidjet ćemo suri felek i suri nas, pogotovo dakle razmišla. Hajde možda ovako ako pročita prije od donekle, može da shvati to. Ali kada razmišla i pogotovo kada sasluša komentar, onda će vidjeti dakle koliko su ove sure potrebne nam u životu. I nije Džaba rekao poslanik Ali Hisalusam, kada hođeš da legneš, prouči, da ti budu zaštita do kad ustaneš. Kad ustaneš, prouči, da ti budu zaštita dok ne legneš. Pokaže pa hoćeš li da te obavijestimo najboljem načinu kako da oni koji žele da se zaštite, kako da traže tu zaštitu, pa je rekao kul a'udzu e birabbil felak i kul a'udzu e birabbinas. Hebrejini drugi hadisi govore oslično da se niko na bolji način nije uticao, tražio zaštitu, u točište spas kod Allaha dželle vala, kao što bi to činio sa svim djema, sa svim surama. I poznato nam je također, Kaže Aisha radijallahu talanha da bi Allahu poslanik alihi salatu sam kada bi se razbolio da bi učio sebi sure felek, felek i nas. I poznato nam je također da bi noću kada bi odlazio na spavanje. Čuli smo u hadisu ukmeta, rekao je kad god odeš da legneš i kad god ustaneš uči ovaj sure. A on sam poznato nam je ha, da kada bi odlazio u postelju da legne sastavljao bi svoje dlanove učio bi sure ihlas felek i nas puhao zatim potjerao svoje lice i sve što bi mogao od svoga od svoga tijela da da potari. Dakle to su hadisi koji govore o vrijednostima vrijednostima ovih sura. Sura felek, dobro bi bilo mada eto nemate prostora sjedite tako i držite sveske na koljenima ali da imate mushaf ispred sebe prijevod, dobro bi bilo. I onaj koji planira dolaziti redovno, dobro bi bilo da otkuče donesem mushaf jer u postojećim prijevodima postoje grešaka, pa bi dobro bilo da odmah dakle ispravlja ispravlja prijevod. Sura Felek i Sura Nas. Dakle 113. ta sura poredo slijedu kuranski sura je Sura Felek, a zatim nakon nje 114. sura je Sura Nas. Vidimo dakle kada čitamo Kur'an nalazimo nakon što završimo jednu suru, hoćemo da pređemo na drugu, nalazimo bismilnu, je l' tako? Je li bismilla Šta je Bismillah? Da ne pitam i da ne duljimo, da ne idemo u razilaženja, po ispravnijem mišljenju, Bismillah je zasebni ajet. Jeste ajet, ali zasebni ajet. Ne ulazi u sastav ni jedne Kur'anske sure. Kako kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma, plemeniti ashab Allahog poslanika, alihi salacom, koji je nakon poslanika najbolje poznavao tumačenje Allahove knjige, Kur'ani Kerima. Kada dođemo do sure Nasr, čućemo kazivanje u tome. Pa kaže, to je zasebni ajed, Allah ga je objavio da bi njime razgraničio jednu suru od druge. I poznato nam je da 113 sto, sura, ispred 113 sura stoji, dakle, Bismillah, ne stoji ispred sure Tevba. Ne stoji ispred sure Tevba, Allah najbolje zna zbog čega. Pa je, dakle, sura Felek razdvojena od prethodne sure, Kulhu Ahad ehad, razdvojena je Bismillah. Zatim dolazi nakon sure Felek dolazi sura en naskul a udhubira bin nas i ona je razvojena od sure Felek razvojena i bisminu. Dakle, bisminla ne ulazi u sastav ni jedne sure. Čak dakle ne ulazi u sastav ni sure el-Fatiha. Ne ulazi u sastav ni sure el-Fatiha. Ako biste sada uzde ili mushaf pogledali vidjeli biste da sura el-Fatiha ima sedam, sedam ajta. Jel tako i nazvana je u hadisima također sedam ajta koji se ponavljaju koji se često uče. Međutim Tih sedam ajta vidjet u postojićim prijevodima da ima sedam ajta sa bisminlom. Ako kažemo, a evo kažemo, dakle da bisminlina nije sastavni dio, čak ni sura el-fatija. Kako onda sedam ajta da ima? Kaže se zadnji ajt je duplo duži od svih prethodnih ajta. Svaki prethodni ajt je kraći duplo, dakle kraći duplo manji od zadnjeg ajta. Alhamdulillahi Rabbil čujete kako je kratak, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki evmi din, Iyaka nabudu vajyaka nestajim, Ihdina siratal mustaqim, sve kratki ajet. Zatim dolazi i zadnji ajet, Siratal lezina namta alihim gajri almagdubi alihim velad dalim. Dug ajet, tuplo duži od svakog kojeg hoćete uzmite za primjer prethodni ajet. I također zadnji ajet govori o dva različita značenja, uputi nas na put o njih, kojima si ukazao svoje blagodate. Sačuvaj nas puta oni na koje se rasrdio koji su zalutali, pa kažu komentatori, ovdje se ovaj zadnji ajet, polovina na dva ajeta, pa tako, dakle, sura al-Fatiha ima sedam, sedam ajeta, tako, dakle, da i u sastav sura al ne ulazi ne ulazi bismila. Sura Felek i sura Nas su jedne od pet sura koje otpočinju sa kulj u Kur'anu, od 114 sura pet sura otpočinju sa kulj, التتكو سوره الناس zadnia kul a'udhu bi rabbin nas pri nje kul a'udhu bi rabbil falak pri nje kul huwallahu ahad zatim kul ya ayyuhal 4 i to jest 4 faze z tego gamne dzuzu cztery sura od zadniej sura cztery sury od poczniejemy sa kul i z poprzednego dzuzu przedzadniej dzuzu sura Zašto ovo naglašavam? Opet da, sve vas više navodim dakle, da budete spremni da saslušate značenje i da shvatite to značenje. Zasigurno je drugačiji namaz osobe koja kada uči, zna šta uči u namazu i osobe koja samo reda, ajete, niza, ajete, koje je napamtila i nerazumije značenje. Čak i oni koji znaju prijevod, kada poslušaju značenje, ja evo već duže vremna držim kod nas, ugračenci braća kažu, Sad kad smo počeli slušati tefsir, komentar, sad vidimo da ništa mi ne komta ono što pročitamo iz prevoda. Ništa mnogo ne ne skonta. Pa dakle cijeli Kur'an koji ga imamo pred pred nama. Dostavio ga je poslanik alihi salocu. Ovakav je objavljen njemu i on ga je dostavio nama. Kao što i kaže Allah subhanahu wa taala, "Ya ayuha rasul O poslanice, dostavi ono što će objaviti. I on je dostavio. Kaže Aisha radijallahu ta lanha, ako vam neko kaže da je nešto prešutio, da nije dostavio, znajte da vam taj laže. Kada je dostavio ajete u kojima se kori, je tako? Abe se ota valla. Namrštio se i okrenuo. Poslanika alihi sallam. Allah džele valla otpočnije suru i na, naprotiv nazvao suru po tom njegovom gestu, postupku. Prema kome? Prema slijepcu. Je li vidio to slijepac? Ne. <laughs> nije vidio. Slijepas to nije vidio. Kako se poslanik Alihi s.a. namrštio krenuo od njega. Ali vidio je Allah. I bio poslanik poslanik. Prema takvim osobama, posebnim kategorijama, osobama sa posebnim potrebama, treba se posebno obhoditi. Makar bio poslanik, treba da se zna kako se ponaša. Pa ga koritu. Pa u suri Tahrim, početak sure Tahrim, isto. Pa u suri Kef, na mnogim mjestima, imaju ajati u kojima Allah s.a.a ispravlja svoga poslanika, kada je dostavio te ajete, zada ne dostavi drugi. Dostavio je zasigurno. Međutim, ajeti i sure koji otpočinju sa kul, reci, te ajete i te sure trebao je posebno da dostavi. Cijeli Kur'an imao je obavezu da dostavi, ali ajeti koji otpočinju sa kul, takvih ajeta je mnogo. I evo čuli smo, pet kur'anskih sura otpočinju sa kul, reci, dostavi, Zvog čega je bilo posebno, kada vidiš sadržinu tih hajta i tih sura, onda će veći, tak, tako je. I trebao je posebno da dostavi, da ukaže na njihovo, na njihovo značenje, na vrijednost, vrijednost tih hajta i tih, tih sura. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Kul e'udhu bi rabbil felek. Dakle, ova sura felek je dobila naziv po ovoj riječi koja se spominje u prvom ajtu, felek. Kul e'udhu bi rabbil felek. Kul, dakle, reci. Međutim, dakle, mi iz Korana, iz naše vjere, ono što očitujemo našim jezikom, u to trebamo prvo biti ubijedjeni našim srcem. Pa ono što govorimo, govorimo prije svega našim srcem. Pa se ovde kaže kul, reci i svojim srcem i svojim jezikom. Reci svojim jezikom ono u što si ubijeđen svojim srcem. I poznato nam je po vjerovanju ehli sunnata val džemata iman se sastoji od riječi i dijela. Međutim, riječi srca i riječi jezika. Pa ovde, dakle, trebamo reći svojim srcem i svojim jezikom. Pogotovo zbog čega još? Zbog toga što je ova sura i sura nakon nje. Sura nas, kuranska dova. Kuranska dova. A svaka dova koja se uči mora da se uči iz srca. Ha, sada znamo zašto desi se, kaže, ja proučio jutadnji večernji zikr, ma ja zikrim, ja učim, učim ove sure o kojima ti pričaš, ali mene snašlo. Kako učiš? Razmišljaš o desetom. Ne razmišljaš svojim srcem. Došlo je jasno u hadisu da Allah ne prima dovu onoga čije srce nemarno prema onome što uči. On uči, on je napamtio. Sure, a pamtio druge kuranske dove, zapamtio hadise, dove, zikrove od poslanika Alihi Salusa. Međutim, ne znam. Imaš čovjeka koji će ti sada citirati jutarnji večernji zikr, a da ga pitaš prijevod toga, ne znam. Zato bolje malo, ali da znaš kako treba. A ne dakle, ima ljudi koji zapamte kuran, kada uče kuran, kuran ih proklinje. Zato što nisu saznali šta im Allah poručuje, šta narađuje, šta zabranuje i oni rade ono što što im je Allah zabranio. I Koran ih prokonje. Pa dakle ovdje kaže Allah subhanahu ta'ala, reci svojim srcem i svojim jezikom tražim zaštitu, spas, ubjeđen sam u svome srcu da se ja ne mogu zaštititi. I vidjet ćemo dakle šta dolazi u, ovim, u ovoj suri, od čega se to traži zaštita kod Allaha, i u sledećoj suri pa ćemo onda zasigurno reći, jeste, moramo biti ubjeđeni da se mi ne moramo od toga zaštititi. Od toga nas može zaštiti samo Allah i kod drugi. Eudhu, hmm. reci, tražim zaštitu, tražim spas utičim se, tražim utočište, tražim djeću pobjeći, tražim da kod Allaha pobjegnem. Bi rabbil felek, s gospodarom feleka. Ko gospodar? Ko je gospodar? Allah. Zašto je Allah gospodar? Zašto nije neko drugi mimo Allah gospodar? Koje su osobine istinskog gospodara? Je li tako? Ima ljudi koji kažu da su gospodar. Nije Faraon govorio ene rabbukumu la'ala. Ja sam baš najveći gospodar. Gospodar neka stvar. Jos. Jos. Jos. U pravu si. Znači, U projektu U suri. U glava ono Ne, ne, ne, koji gospodar? Koji gospodar? Pitam koji gospodar. O Allahu trebamo drugim ljudima govoriti. Ljudi kao parole ponavljaju gospodare Allah. A da, ga, da da mu kažeš dokaži, esbit dokaži zašto je prva naredba bila فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ Znaj, saznaj, nauči da nema istinskog Boga mimo Allah. Nauči, saznaj. Mnogi ljudi kažu لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ svojim dijelima odmah ponište to. Zašto muštrici i mnogoborci nisu htjeli reći لَا إِلَى اللَّهِ Zašto kada ih je Allahov poslanika alihi salicom pozivao nisu htjeli. Zašto danas mnogi kažu tako lahko. Oni su znali šta to znači. Znali su, Šta znači istinski Bog? Ko je istinski Bog? Ko je istinski gospodar? U Suri Junus, 31. ajed, vrate se posle sebi prepište. 31. ajed, Suri Junus, tu se spominje. Četiri osobine istinskog gospodara. Ako neko drugi, mimo Allaha, ima ove osobine, gospodar je. Mimo Allaha, ali nema. Kul me jer zuku kum mine sema i val ard. Reci kovasto hrani s nebesa i zemlje. Dakle, hranjenje, obskrbljivanje. Amman yamliku as-sam'a wal-absar. Yalito onai koji vlada sluhom i vidom. Waman yukhrijul hayya minal mayiti wa yukhrijul mayita minal hayyi. Yalito onai koji iz mrtvog izvodi žive i od živih čini mrtve. Waman yudabbiru l koji uređuje sve. Pa će reći feseyakulun Allah. Mushritim nego govorili Allah. <تصفيق> أفلا تتقون Zašto se onda ne bojite? Zašto onda ne radite ono što je dobro, ostavite se onoga što je što je zlo? Dakle, u Suri, junus 31. ajac, spominje se stvaranje, spominje se vladanje, spominje se uređivanje i spominje se hranjenje, obskrbljivanje. To su četiri osobine istinskog gospodara. To su posebne osobine Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog tih osobina Allah jedini i zaslužuje da se obožava. I Allah, djelala, kada poziva obožavanje samo njega, da se on prihvati, da se samo njemu pada na seždu, da se samo njemu mu dovi, da se njemu samo prinose žrtve, da se svaki ibad čini njemu, govori prvo o svome gospodarstvu, ovim osobinama. Hm? Dokažite, ako neko drugi može da stvori, naprotiv je li tako, na zadnjoj stranci sure hajđ, gore prvom, a eto, Allah subhanahu wa ta'la kaže, vi mušrici, mnogobosci, i one koje vi obožavate ne mogu stvrti ni mušicu. Ljudi obožavaju, drugi obožavaju kipove, kamenje, ni ti ljudi Ti njihovi lažni bogovi idoli ne mogu stvortiti mušicu. Ne mogu od mušice ono da vrate što im ona uzme od hrane. Allah sve ovo stvari. Oni obožavaju kipove, obožavaju kamenje, obožavaju drveće. Oni tamo obožavaju, oni miševa, krave obožavaju. Zato Allah kada poziva da se on obožava, jedan jedini govori o ovome. Da on sve stvara. Da on svim stvorenim vlada. Ništa ne, ne izmiče njegove kontrole. Na nekoliko mjesta u Koranu Allah kaže da sve skladnost plovi, sve ide, sve se kreće do određenog roka. Sve to uređuje Allah i sve to obskrbljuje. Niko ne živi na dunjalu ko bez nafake, bez obskrbe. Ha, prestaje biti bez obskrbe kada mu dođe ođal. Gotovo, dok si bio živi, imao si. Kada dođe vrijeme da umreš, onda nemaš. Ha, dakle, to je gospodar. Pa, zazigurno, ha? Kod takvog tražimo, zašto? Kod onoga koji nas je stvorio, koji vlada nama, upravlja nama, koji nas obskrblje. Felek, bih rabil felek? Felek, šta je felek? Kod nas je prevedeno, je li tako, svitanje. Kod nas je prevedeno svitanje. Felek, prije svega, u arapskom jeziku, dakle, ima značenje raspuknuća, promjeni stanja iz jednog u drugo, dolaska nakon jednog nečega drugog, pa imamo sura el-anam kaže džalla wala inna llaha thalikul thalikul habbi wan nawa do isti allahunay koji daje da raspukne zrno i košpica onaj koji daje da raspukne zrno i košpica istoga posle rađa dakle el-falak yasta kako je došlo može se uzeti svitanje dakle nakon noći sveće zora nakon noći dolazi dan nakon te tegobe teškoće nedaće dolazi izlaz Nakon jednog stanja dolazi i drugo stanje. Ha. I vidit sada dole u ajetima zlo koje se spomnije. Ako nazade si to zlo, tražim gospodar od tebe da me sačuvaš tog zla. Da me izvedeš iz tog stanja, ako me je već snašlo. Hmm. Kul e'udhu birabil felek. Dakle, felek ima značenje raspoknuća, Ima značenje svitanja, kako je prevedeno i kod nas. Također, pojedini komentatori spominju ima značenje zatvora u džehennemu. Ima značenje provalije u džehennemu. Jedne doline u džehennemu. Nisi. Dakle, reci i svojim srcem i svojim jezikom tražim zaštitu od gospodara onoga koji daje da se promijeni stanje. Onoga koji daje da nakon te gobe dođe olakšica. Eh, min man halak. Šr i kod nas je li tako poznato? Zlo. Od zla Svega što je on stvorio, sve što postoji, a ono u tome se nalazi zlo, ja tražim zaštitu kod Allaha od svakog zla. Dakle, općenito značenje. Od svakog zla možemo, može nas zaštititi samo Allah subhanu wa ta'la, niko drugi. Kažu komentatori na prvom mjestu od tog zla, općenitog zla, na prvom mjestu se misli na svoju dušu. Da tražiš kod Allaha spas, utočiš zaštitu od zla tvoje duše. Jer duša čovjeka postiče na zlo. In na nefse un naratum bisu. Kao što je došlo u surijosu. Doista duša postiče na zlo. Zato, ha, nimalo nije čudno što je Allahov poslanika, alihi salatu sam na najvećim skupovima otpočinjao svoj govor i u govoru na prvo mjestu u tom govoru tražio zaštitu kod Allaha od zla duša. Tako? Inna alhamdelillah na ahmeduhu, vanesta'inuhu, vanesta'lufiru vanaudhu billahi min šururi anfusina. Sva zahvala, sva hvala pripada samo Allahu. Njega hvalimo, od njega pomoć tražimo, od njega oprost tražimo za naše grijehe i njemu se utječemo od zla naših duša. Zatim od zla naših dijela. Na prvom mjestu. Pod ovim općenitim zlom na prvom mjestu se misli na dušu. Zatim kažu komentatori da se ovdje akon toga misli na iblisa. Misli se na šejtana i na njegove, na njegove pomagače. Zatim Allah subhanu wa tala spominje dalje. U trećem, četvrtom i petom ajetu posebno zlo U tefsiru je poznato pravilo. Kada Allah spomine nešto općenito, a nakon toga spominje nešto posebno, izuzima iz tog općenitog pa ga On onda želi da ukaže na važnost tog posebnog. Kao što Allah kaže u suri Alasr, in Takom i vremena svaki čovjek će stradati. Svi ljudi će stradati. Na sudnjim danu. Svi su ljudi osuđeni na propost. Ille le dine osim onih koji vjeruju, u amilu salihat, koji čine dobra djela, u bil bilhak, i koji preporučuju jednim drugima istinu, pozivaju istinu, u atavasav bisabr, i koji preporučuju strpljenje jednim drugima. Ha? Kaže, o Simonih koji vjeruju, i čine dobra djela. Dobro, zar nisu dobra djela od vjerovanja, od imana? Ha? Zašto Allah ovdje odvaja? Zar nije pozivanje u istinu, preporučivanje istine, nuđenje istine drugima, zato nije od dijela? Hm? Jeste. Ali se kaže, Allah je prvo općenito spomenuo iman, a zatim spomenuo iz imana dijela, da ukaže na važnost tih dijela, odnosno da kaže da nema imana bez dijela. Zatim, pozivanje istini slično. Na 15. stranici, u Kur'anu, Allah spomnje Meleke, zatim spomnje Meleka Džibrila i Mikaila, Općenito spominje meleke, zatim spomnje meleka Džibrila i Mikaila. Zašto? Dakle, imajte na umu kada čitate poslije Kur'an, imajte na umu ovo veliko pravilo. Kada Allah spomene nešto općenito, a zatim izuzima i spominje nešto posebno, želi da ukaže na važnost tog posebnog. Ha? Pa je spomenuo meleke, a nakon toga spomenuo Džibrila i Mikaila, želi da ukaže na važnost tih meleka, na posebnost tih meleka. I to su najodabrani meleki. Tako isto ovdje Allah kaže, reci svojim srcem i svojim jezikom, tražim zašto, ubijeđen sam, ne mogu se ja sam zaštititi, tražim zašto od gospodara onoga koji mijenja stanje. Tražim zašto čega, od svakog zla. Zatim kaže, min šerri glasikin i da Zatim spomni to posebno. I vidimo dakle, u ovome se nalazi i zlo, posebno zlo. Min šerri od zla glasikin. Oko riječi je glasik, dakle ima razilaženja, odnosno ima više mišljenja. Šta je glasik? Kod nas je tamo prevedeno mrkla noć, otaku, kada noć razastre svoje tmine. Od zla, noći kada razastre svoje tmine. Jeste, to je dakle jedno od značenja. I posebno se zlo nalazi u noći. Po danu nema tog zla. Zašto je rekao Allahu poslanik Aleyhi Salacom da znate šta se nalazi u noći, nikada ne biste sami putovali. Da znate šta se nalazi u noći, nikada, ste, nikada se ne biste sami zaputili. Po drugom mišljenju kaže se da se pod glasikom misli na mjesec. Na mjesec. I došlo je u hadisu kod imama Tirmizije da je Allahov poslanik Aleyhi Salacom jedan put stojao sa Ajšom i pokazao joj Na mjeseci rekao, čuvaj se, utiči se Allahu subhanahu wa ta'la od njega, doisto je ovo glasik. Kako je spomen i u Kur'anu, tako ga je, mjesec spomenu Allahu poslanika alaihi sallamu hadisu. Pa jedni komentatori kažu da se misli pod na mjesec, međutim kad? Kad se pomrači. Kad bude pomračenje mjeseca. Kad bude pomračenje mjeseca. Dakle, misli se po jednim komentatorima i utječem ti se od zla, mjeseca kada se pomrači. Također, kažu, to se prenosi koliko se sjećamo, debu horere radi Allah da je on rekao da se misli na sunce kada zalazi, kada zađe. Kada nastupi akšam, a tada dolazi posebno zlo, je li tako? Zašto je rekao Allahu Allah, poslanika kada nastupa akšam, sakupte svoje djecu, odte u kuću. Jer tada dolazi šeitanje, tada se spuštaju šeitanje. Zašto djecu? Zato što djeca ne poznaju zikrove, zato što kod djece počesto zna biti nečistoć Na tijelu, na odjeća, a se lijepe na to najviše. Pa kaže, sakupte svoje. Kada prođe, nije problem. Kada prođe akšam, najvakat, vakat, trenutak, kada prođe, nastupanje akšama, nakon što se klanje akšama, može pustiti. Ali tada, kada sunce zalazi, jer sunce isto zalazi između šeitanskih rogova, i tada nastupa jeli, njihov period. Ha. Zatim kaže, dakle, u tome se nalazi zlo. U mrkujim tminama... Kada se sunce, kada sunce zalazi, kada mjesec pomrači, nalazi se zasigurno zlo. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'lau I tražim, kažem to i svojim srcem i svojim jezikom, tražim zašto od gospodara, svitanje od gospodara onoga koji mijenja stanje, od zla ko su nefasat. Tamo je prevedeno i od zla smutljivca koji sije smutnju. Nije to dobar prijevod. Može se uzeti u obzir, ali nije dobar privod. Pod nefasad, i to je jedan od dokaza da se kura, a ne može, jel, privoti, treba se vratiti na te sire. Pod misli se na sihir Još konkretnije, doslovnije, detaljnije na žene koje se bave sihrom. Jer je ovdje spomenuta množina ženskog roda. A tun je nastavak za množinu ženskog grada. Ne fa A pa kažu komentatori svojstvenije ženama i to je nama poznato ranije u ranom prije nas, jeli u starijim tim vremenima da su se žene uglavnom bavile time. Rijetko se mogao naći neki muškaracu. Uglavnom bilo je tih nekih nena sa, jel i šamjama podvezanim koje se bavile time. Min šerri nefasati filo ukad i od zla, dakle, onih žena sihirbazica koje pušu u čvorove. Na takav način prave sihr i svežu. Puhu, pušu i svežu čvor. I poznato nam je dobro koliko se zlo nalazi u sihru. U sihru. U uroku i u sihru koliko se zlo nalazi. Allah govori o tome u Kur'anu. Tako, stotinu drugi ajed kažu a pa, je to sihra. Spomni se dakle šta sve se može desiti pod djelstom sihra. Na drugim mjestima također Kur'an, kao proučava Kur'an, može da nazje nekoliko vrsta, 8-9 vrsta sihra da su istiniti I postoje. I poznato nam je kroz druge šerijatske tekstove da je dejstvo sihra kao juroka i, i te kako je li istin to je kako postoji. I onaj ko me Allah dao da to doživi zna dakle koliko je to zlo. Evo, spomenuli smo na početku da se desilo Allahovom poslaniku, ali hi salatu sam. Iza Allahove mudrosti, iza Allahove volje, da se dokaže da niko toga nije sačuvan. Zato dakle treba tražiti zaštitu kod Allahov toga. I nakon toga kaže وَمِن شَرْرِ حَسِدٍ إِذَا حَسَدٍ I od zla zavidnika kada zavidi. I reci tražim zaštitu kod gospodara Allaha subhanahu wa ta taala od zla zavidnika kada zavidi. I to je također ogromno zlo. To je u stvari urok. Jer do uroka dolazi usljed zavisti, usljed ljubomore. Jeste, zna se desiti i usljed ushićenja za divljenja, kada može majka svoje dijete da urekne. Kada čovjek može svoj imetak da urekne. Može mati sinovo auto urekne. To je poznato. Čovjek, je tako, navodi se u suri, u suri je li kef, dvojica prijatelja, kada, je, kada su ušli u bašću tog imućnog i kada se on zadivio. A ovaj drugi je rekao, zašto nisi rekao, maša Allah. Dakle, čovjek kada vidi svoje dijete, majka vidi svoje dijete, treba da spomine Allaha subhanahu wa ta'ala da priziva od Allaha bereket na to dijete ili na imetak kako ne bi ureklo. Dakle, može da dođe uslijed ushićenja, ali isto tako, najčešće od zlih osoba, poganih osoba dolazi uslijed zavisti, ljubomore. Dakle, neko drugi ima, on nema. Želi da to on, što drugi ima, ima za sebe. Ili u najmanju ruku, da nema više ni on. Pa zavidi. Spominje se tamo, to je posebna literatura, kako su ljudi odgrajali se trenirali da njihov pogled utiče na druge osobe. Čima znači imaju tamo metode kako to oni rade. Spomni se jeli da su se izgladnjivali nekoliko dana i onda kada bi izlazili, onda bi Allah dželle sve bilo, al tako Allahom voljom, Allahom dozvolom, da Allah ne da ne da, da. ne znam ti šta radi. Pa su jeli uricale. I poznato nam je u hadisu je došlo da išta može preteći Allahu odredu, pretekao bi je urok. U drugom hadisu je došlo najviše ljudi nakon Allahove odrebe, najviše ljudi iz moga umeta, nakon Allahove odredbe umire zbog uroka. Pa došlo u trećem hadisu, doista urok dovodi čovjeka u kabur i dovodi devu pred kazan. Zakolje, ne, nema, nema života u, takve, u takvog hajvančeta. To treba zaklati, ispeći. Doista urok u četrtom hadisu može se vezati za čovjeka toliko da ga odvede na uzvišicu i da ga ostavi. Odnosno, da čovjek se pod dejstvom uroka baci s visine. I to je, dakle, zasigurno istinito. I dakle, kada vidimo ovoj posebno zlo, najviše ljudi iz ovoga umeta umire od uroka nakon Allaha i određbe. Od sihra također, ne samo ubistva ili smrt, E, razvaljivanje porodica uništavanje porodica spajanje osoba koje se ne vole opet dakle u braku takvom braku dolazi do problema i zasigurno pa dakle vidimo zbog čega zbog čega se spominju posebno ova zla da priđemo na suru sada nas čuli smo dakle povod objave da vas pitan prije nego li šte, što pređem Spominje se ovdje Kul eudu bira bil felek Dakle, reci tražim zašto od gospodara Svitanja gospodara Onoga koji daje da se promijeni Stanje koji daje izlaz Nakon te gobe se samo u jednom majte Je tako Allah Je li tako? Kasnije se onda spominju zla Je tako? I spominju se zašto od četiri zla Općenito i onda tri posebe hm, tamam. U suri Sljedećoj suri Došlo je nakon bismille kul evzu birrabbinnas Mellikkin nas, nas Ilah hinnas Reci tražim zaštu od gospodara ljudi. Vladara ljudi, istinskog Boga svih ljudi. take spomněje se Allah po kao gospodar, kao vladar i kao istinski Bog. Zatim se kaže min šil vas vasilchannas od zla Onoga koji ubacuje sumnje, nejasnoće, smutnje. Hanasa i onoga koji ubacuje te smutnje u srca, srca ljudi. Od džina i od ljudi tražim zašto. Primjećujete li ovdje razliku? U prethodnoj suri, suri Felek, došao je spomen samo rabba jedan put. Allaha kao rab jedan put a zatim se traži zašta od četveroga. U ovoj suri se spominje gospodar, spominje se vladar, spominje se istinski bog i traži se zašta samo od, od jednog. Traži se zašta da nam Allah zaštiti srce od onoga koji ubacuje smutnje nejasnoće. Toliko Allah sebe spominje da bi na kraju samo tražila se zašta od jednog, ali to jedno je i tekako bitno. Od toga ti ovisi sve I nije džaba sa ovom Kur'anskom surom Kur Za pečećen Kur'an Govoriti dakle o najbitnijem Zašto se najviše moraš brinuti Zašta se najviše moraš Uticati i tražiti Zašto kod Allaha subhanu wa tala toga. Dakle i ovde kaže Allah subhanu wa tala Nećemo ponavljati Reci svojim srcem, svojim jezikom Tražim zašto od gospodara svih ljudi I ova sura Nas dobila je ime Nas jer se spominju ljudi na pet mjesta u ovoj sure. Naprotiv, sura je završena sa ovom riječi, jel tako? Min al džinnati van Nas, završena. Dobila je naziv Nas jer se u njoj spominje pet puta ova riječ Nas, ljudi, množina, dakle, ljudi. Pa ovdje kaže, reci, tražim zaštu kod gospodara ljudi. Zašto se samo spominju ljudi kada je Allah subhanahu wa ta'la gospodar svega? Prije svega kažu komentatori da se ukaže na vrijednost čovjeka kod Allaha. La kad halaqne li fi ahseni takvim. Zar nije rekao Allah subhanutala, čovjeka smo stvorili na najdjebji način. Čovjek je kod Allaha posebno stvorenje. Pa nemoj tu svoju posebnost, nemoj tu svoju vrijednost kod Allaha da kaljaš, da rušiš. Allah te stvorio kao svoje najčasnije stvorenje. Kao što kaže također na drugom mjestu, velikad keromina ben i Adem. Mi smo počastili Ademovo potomstvo čovjeka, uzdigli, dali mu počast, kako nismo nikome dali. Pa kažu zbog toga, zbog vrijednosti čovjeka. Kažu zbog zla ljudi koji se spominje. Zbog toga što ljudi prvenstveno trebaju učiti ovu suru. Jeste, Kur'an je objavljen i džinima i ljudima. Međutim, prvenstveno dakle ljudima. Pa se zbog toga ovdje spominju ljudi I zašto u 2, tri ajeta se spominju ljudi Vidjet ćemo, zbog ljudskog zla Pa kaže Allah subhanahu tela Traži im, reci traži im zaštitu, spas Utočište s gospodarem ljudi Vladarom ljudi Evo ga ovdje opet ponovo pravilo Nakon što je Allah subhanahu tela spomenuo sebe općenito kao gospodara Posli sebe spominje kao vladara Rekli smo da je jedna od osobina istinskog gospodara i vladanje Pa kaže vladara ljudi, meliki nas, zašto Allah spominje ovu svoju osobinu? Zato što mi tražimo kod Allaha zaštitu da te zle džine izle zle drži u svojoj vlasti, da ih ne pušta ka nama. On je vladar svih nas, i tih džina i tih ljudi od kojih se utičemo Allahu Allah je vladar svih nas, pa ga molimo da ih drži u svojoj vlasti, da ih ne pušta ka nama. Zatim dolazi ilahi nas, istinskog Boga ljudi. Dakle, reci tražim zaštitu utočište kod istinskog Boga svih ljudi. Zašto dolazi istinski Bog svih ljudi? I ovo je također ha, jedan prelijepi zaključak. Allah je odpočeo Koran sa imenom Allah i završio sa imenom Allah. Ilah je isto što je Allah. Dakle, Allah je odpočeo svoju knjigu, Alhamdulillah, koje je prvo ime spomenuto u Kur'anu, Allah, koje je zadnje ime spomenuto u Kur'anu, Allah. Pa reci, tražim zaštitu kod istinskog Boga svih ljudi. Zašto ovdje je došao, došao spomen Allaha, istinskog Boga svih ljudi? Ti zli džini i ti zli ljudi, i njima je bola naređeno da obožavaju Allaha. I oni trebaju da se ostave tog zla. Činiti ibadet Allahu znači činiti ono što je Allah naredio, ostaviti se onoga što je Allah zabranio. Pa mi tražimo zaštitu, pribjegavamo Allahu, utičemo se Allahu, tražimo od Allaha da ih da njihovo stanje preokrene da se ostave tog zla, na njega uzmu doista za istinskog Boga, da obožavaju samo njega da se ostave tog zla i da čine dobra djela. Mi priznajemo i tražimo zaštu od istinskog Boga svih ljudi, zato što i mi trebamo činiti dobra djela, mi trebamo ibadetiti Allahu istinskom Bogu svih nas trebamo činiti dobra djela jer nam je potrebna njegova, njegova zaštita e nakon toga dolazi min sherril waswasil khannas od zla vesvasa kod nas je poznata riječ među nama je l' tako uvrijezila se vesvese vesvese vesvese e waswas je dakle onaj koji mnogo ubacuje tebe vesvese vesvese su smutnje sumnje nejasnoće, nedomice. Minšaril vasvas Vasvas Misli sad, dakle, na i džina i čovjeka Kao što će se to reći u zadnjem ajtu Hannas Ko je Hannas? U postojećem prijevodu stoji Od zla šeitana napasnika Hannas napasnik Odnosno, dakle, onaj koji napada Međutim, taj napada i povlači se Hannas U arabskom jeziku Čak je došlo u hadisima I u govoru ashaba, došlo je u hadisu Anes Ibn Malika kod Ebu Jale, u njegovom usnedu da je rekao, poslanik sallallahu alaihi zemlom, da je hanas šeitan koji napada i povlači se. Napada čovjeka kada je čovjek daleko od Allaha. Kada ne zna za Allaha, kada se ne sjeća Allaha, kada zaboravi na Allaha, šeitan ga napada. Kao kaže Ibna Bas radijallahu anhumma, hanas jeste šeitan doslovno. Kaže Ibna Bas onaj koji čuči pored čovjekovog srca. Pa primijeti taj čovjekovo srce nemarno prema Allahu da ne spomine Allaha na padaka kada se sjeti povlači se kada se čovjek sjeti Allaha povlači se šejtan kao što je došlo je u namu hadizmam kada se uči jazan, bježi završi se ezanom eto učiš ikamet bježi završi se ikametom eto Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'lu u suri Zuhruf وَمَيْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا A onaj koji živi daleko od spominjanja Allaha, onaj koji živi daleko od sjećanja Allaha, mi ćemo za takvog svezati šeitana, pa će biti njegov pratilac. Onaj koji se ne sjeća Allaha, koji ne spominja Allaha svojim srćem i svojim jezikom, šeitan je uz njega, napada ga, uz njega je. K Kao što na drugom mjestu kaže Allah Subhaneva da on, šeitan, nema vlasti nad onima koji istinski vjeruju. Innehu lejse lehu sultanun alellezine alenu. Nema on sultana, nema on vlasti nad onima koji istinski vjeruju. I drugo značenje, kada napada, kada se povlači šeitan. Omladino svima namaza i vreta. Kada napada i kada se povlači? Napada i biva us čovjeka dok ga ne odvede uprovali skroz. Kad ga odvede na zabludu stramputicu skroz iz koje je teško da ima povratka, ostavi ga. Kad ga dovede do mjesta njegove propasti, do trenutka njegove propasti nakon toga ga ostavlja. Kao što Đalavala kaže, spomni primjer, u 16. majetu sura Al-Hašr kemeteli šeitani idh kale li linsani kfur fe lemma inni beriju minku. Sličan je šeitanu koji kaže čovjeku ne vjeruj, pa kad čovjek uznevjeruje, kaže ti sa mene više ne tičeš. Kako je učinio sa mušricima, mnogobošcima, meke, u prvoj bitci, tako na bedru, kada ih je izveo sve, pokazivao se u ljudskom liku šeitan, i bliz, dolazio, budrio ih da izađu. Međutim, kada je ugledao saf muslimana, poslanika, alihi i sal sam sa shabba, rekao je, ja vidim ono što vi ne vidite, meleke. On vidi mlake uz muslimane, uz vjernike. Ja se bojim Allah Postoje ih. ih na mjesta njihova je pogibije, poznato nam je da su velikani, mušrika, mnogobožaca, njihove vođe da su tu skončale. I takav je. I uzmimo ibreta. Ona i breta. Onaj ko se prepusti šejtanu, ona i ko se prepusti lošem društvu, i šejtan i loše društvo će ga ostaviti na kraju. Imate 21. i 22. ajed sura Ibrahim, o tome Allah govori i o lošem društvu i o šeitanu. Onaj ko se prepusti šeitanskim stopama, na kraju će ga šeitan definitivno ostaviti. I onaj ko bude slijedio nekoga u zlu, taj će ga se odrećati sutra. Ha? U 21. ajedu, Kale du'afavu lilladine stakbaru, inna kunna lakum tebaan, fe hel entum mugnuna anna min azabi Allah i Reći koji su slijedili svoje glavešne rece glavešnjama. Mi smo ba slijedili u džehennemu. Kad se ovo reći kada se zatvore džehennemska vrata? Nema više nikome izaći iz džehennema u džennet. Zadnji koji je trebao da uđe u džennet, ušao je. I zatvorila se vrata dženneta, zatvorila se vrata džehennema. Pa će onda kada vide gotove, nema više izlaska. Ko je izašao, izašao. Pa će slabiji reći oni, odnosno oni potlačeni koji su slijedili, oni koji su odazivali reći Mi smo vas slijedili, mi smo bili vaši sledbenici, mi smo se odazivali vama. Fa'lanantum gununa 'anna min azabi Možete li vi nama imalo sad u mantipatnju? Allahu. Pačereči law hadana Allah la halinakum. Allah nas u putuje mi bismo vas. Svejedno nam je sad da li koreli, snabivali se ili trpili, gotovo je. A kontoga u 22. mantu spominje se odricanje šejtana. Wa qala shaytanu lamma qidi amr Nakon što se završi sve presuda, gotovo ušao u džennet zadnji, u džehennem zatvrna vrata, šeitan će reći haq, wa Allah vam je istini to obećanje dao. Allah vam je obećao i ispunio je. Evo, rekao je da ću tobom, rekao je Allah subhanahu wa ta'la iblisu, tobom i svima onima koji te budu slidili, ja ću napuniti džehennem. Allah je obećao I ispunio je. A ja sam objećavao, ja sam objećavao, pa sam ne vjerio. Pa ne vjerio. Ajde, uljepšavao, uljepšavao zlo. Nazivao nekakvim drugim imenima. Pića, ovo, ono, i ostalo, uljepšavao. Zlo, uljepšavao, a dobro činio ružnim. U njihovim očima na kraju, nema ništa od tog dobra, koji je objećavao. Međutim, reći, ja nisam nad vama imao vlasti. Ja sam samo pozivao, vi se ste, vi ste se mi se odazivali. Ne <laughs> mojte koriti mene, već sebe. Dakle, ko se prepusti šeitanu, ko se prepusti lošem društvu, sigurno na kraju će svi se odreći, odreći takvog. Dakle, hanas je taj koji napada i povlači se. Napada... Kada čovjek daleko od Allah, kada sjeti, povuče se. I napada čovjeka dok ga ne odvede, ne, ne sjeća se taj, ne vraća se. Taj Allahu, kad ga odvede na stramputicu, zabludu, skroz do kraja, onda se povuče, ostavi ga, ide drugog, drugog obraćaja. Zato kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi uvesvi su fi suduri nas. Kod nas počesto, ha, djeca nauče, a i stari, lušajte ih kako uče pa uče LD US visu fisu dorinnas. Fisu Durinnas on je ovakuče. fisu Durinnas. Razdvoje sudur na fisu Durinnas. Ne treba dakle LD US visu fi su Duinnas. Kao što također kod nas se pogrešno uči pa se kaže inna Ltaja Kelkeer. tako slušajte kada uče inna Ltajina Kelkeuser. E Altajinake je jedna rič. Mi smo el tajna ke tebi, Muhammeda. Ovo ke, uh, misli se na Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo tebi dali el kevser. A kada se kaže inna el tajna kel ke kevser, onda to ima značenje mi smo dali nešto slično kevseru kome. Nema uopšte spomena Muhammeda, sallallahu alaihi wa I drugih detalja, koliko hoćeš. Pa kaže, el levi u esvi su fi suduri nas. Dakle, ja tražim zaštitu od zla. Onoga koji ubacuje sumnje, nejasnoće, smutnje, nedoumice, ubacuje i povlači se. Međutim, gdje ubacuje? U srca ljudi. Zato tražim, zašto? Da ubacuje tamo negdje, što me briga? Ali dolazi i ubacuje u moje tvoje srce. Elediju es viso fiso dorinas ubacuju srca. Ovdje dakle, spomenuto sudur. Sudur je množina odeti sadr. Sadr su prsa u arapskom jeziku. Međutim, srce se nalazi ili u prsima, misli se, dakle. I čovjeku, kada je teško, teško, mu je u njegovim prsima. Kada mu je nešto, ja, kada ga snađi. Pa, dakle, ovaj detalj govori o važnosti sure. Allah kaže, قُلْ أَوْذُبِ رَبِّن نَسْ مَلِكِن نَسْ إِلَهِن نَسْ Reci, tražim zašto od gosp vladar svih ljudi, koji je istinski Bog svih ljudi. Tražimo čega od zaštu onoga koji ubacuje smutnje u naša srca. Dakle, ovim dijelom ajeta Allah subhanahu wa ta'ala nas postiče da brinemo o svome srcu. I kaže, završava ovu suru, minel džinnati van nas. Dakle, tražim zaštitu od tih koji ubacuju u Smutnje na jasnoće, nedoumice, sumnje u naša srca, a koji su i od džina i od ljudi. Džina ima pokornih i nepokornih, kao što ljudi ima pokornih i nepokornih. I džinima kao i ljudima je naređeno da obožavaju Allaha. Neki su se odazvali i oni koji skončaju na tome njima pripada dženu. Oni koji se ne odazovu Allahu umru kao nevjenci i džini. Ha, žive i umiru, rađaju se i umiru, to je poznato. Kao i ljudi. Pa tako ovdje Allah subhanahu wa ta'la spominje dakle, od zla, džina i ljudi. Od zla, džina i ljudi. Dakle, tražim zašto kod gospodara svih ljudi, kod vladara svih ljudi, kod istinskog Boga svih ljudi, od zla, džina i ljudi. Sigurno. Sigurno. Milijun posto. Kada spomeneš Allaha s ubjeđenjem, zatražiš zaštitu kod Allaha s ubjeđenjem, u to si ubjeđen i svjestan si kada učiš dovu da te zaštiti od šeitana. Šeitan će pobjeći od tebe, sigurno. O tome govori Allah, o tome govori i poslanika alihi sallam i riječima Allaha, i riječima poslanika alihi sallam, više vjerujemo nego svojim očima kojima gledamo jedni druge. To je istina. Ali... Možeš proučiti sve kuranske dove, sve, kuranske, sve hadijske dove, sve zikrove, ljudskom šeitanom neće otići od tebe tako lako. Tako? Možemo proučiti Sigurno, poslanika, ali istalo sam i rekao, kuća u kojoj se uči svaka tri dana sura ili bekare, toj kući se ne približava šeitanu ti, tvoja supruga, tvoja djeca, podijelite se i u toku tri dana da se u toj kući prouči sura. Tamo negdje na CD, na računaru i ostalo pusti, dakle, time se ne postiže zašto. Ne. Već želi se, dakle, da se uči Kur'an, da se prouči Bekare. Pa ti, tvoja supruga, djeca, podijelite se po desetak stranica, prouči se. U toku tri dana, u toku tri dana prouči se sura ili Bekare, takvoj i stalno, svaka tri dana, svaka tri dana, svaka tri dana, takvoj kući se ne što u našim kućama i šamara, i psovki, i razvoda brakova, kad pored nas stanuju šeitanje. Nauči se Kur'an. Sve sve drugo priča i sve sve drugo spomnje više nego Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, takav je slučaj sa džinskim šeitanima, ali sa ljudskim šeitanima nije tako lahko izaći na kraj. Zato Allah završava suru sa ljudima. Zato Allah Spominje gospodar ljudi, vladar ljudi, istinski bog ljudi. Sa zlim ljudima nije lahko izaći na kraj. Zaštiti se od zlih ljudi nije lahko. Zaštiti se od zla šeitana traži subjeđenjem zaštitu kod Allaha. Allah će te zaštiti. Zaštiti se od lošeg čovjeka traži zaštitu kod Allaha. Međutim, trebaš da posegneš za nečim što ti je opet Allah naredio. A to Allah spominje u suri Kef. Onaj ko želi da se zaštiti od zla šeitana, neka spominje Allaha mnogo. Onaj ko se želi zaštititi od ljudi, zlih ljudi, lošeg društva, neka pribjegne dobrom društvu, neka boravi sa dobrim društvom, svijetnicima. Allah o tome govori u suri Kef, ovim djema zaštitama. I čitajte od početka Kur'an do kraja, nećete naći nakon traženja zaštite od, kod Allaha, nećete naći da nešto drugo čovjeku više pomaže da sačuva svoju vjeru od dobrog društva. Od društva u, se, u kojim se govori o vjeri, u kojima se postiče na vjeru, postiče na dobro, postiče jeli, na korist društvu, zajednici u kojim žive. Definitivno. Surakef, Pećina, je li tako? Poznatan je prijat Pećina. Dobila je naziv po Pećini u koju su se slonuli mladići. Da bi šta? Sačuvali svoju vjeru. Međutim, to je bila, je tako, zadnja opcija. To je bila zadnja opcija. Kada više nisu mogli da trpe iskušenja, nedaće koje su ih snalazili, na kraju su odlučili da se povuku u Pećinu. I tu ih Allah sačuvalo. Kako su sačuvali vjeru prije toga? Nisu oni koji mi? Šamar nam opali i gotovo. Odi, od jedan put. Trpili, trpili, trpili, trpili. Na kraju nema više. Povukli se u pećine. gotovo. Kod nas mnogi malo tamo negdje prozivka i gotovo mijenjaju se skroz. Šta je njih sačuvalo prije pećine? Kako su se održali prije pećine? Društvo. Bili jedan uz drugoga. Nisu ostavljali jedan drugoga. Normalno, čovjek ovoj prirodi, da pogriješi, posustani, ali bitno je da imaš pored sebe nekoga ko će te podignuti. Družili se jedan uz drugoga. I to je radio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam u Mekiju, tako? U Mekiju, okupljali se okupljali se u kući Erkama ibn Erkama. Ashabi, je tako? Ashabi, Dolazili bi i slušali Allahov poslanika alihi salacom, učili od njega kur'anske ajete, učili od njega propise. Nisu ko mi? Ajde nekada, mogu u godini otići. Su mi tu boljeg imana, od njihovog imana, oni bi dolazili redovno i učili svoju vjeru. Allah subhanu wa ta'ala nakon što završava govor o mladićima u surike, u 27. i 28. majtu spomnio ove dvije zaštite, Pa kaže u 27. vatluma Uhjaja i Like min kitab rabbik. Čitaj Muhamede ono što ti se objavljuje u tvojoj knjizi. Evo sa, u, u knjizi tvoga gospodara, sa smo ti čita, sa smo ti spomenuli kazivanjem mladićima. Čitaj, изуčaj, proučavaj ono što ti se objavljuje u knjizi tvoga gospodara, omladićima. Ti nećeš naći wallahu im zakonima najizbeniji. Wallen težide mindu nihhi Mol tehada i nečeeš nači mimo Allaha pribježišta. Zaštiti. Allah spomn sebe na prvem mjesto kao zaštu. Zatim u drugom 28. majtu sladeče majtu kaže Vabirne ma vseeke na Alevin je do na robdahom bilovadatlli v naši juri se budi vzone koji jutro i večer is spomnil gospodara, da bi zadobili njegov zadovoljstva. Budi v dobro tuštto. Kraš zaštu Allaha i pribjegni dobrom društvu. Zao i dobar ne mogu nikad biti jedan uz drugoga. Može loš da dođe u dobro društvo da se popravi. Ili onaj dobar da ode tamo da se pokvari. Al da budu jedan pored drugoga dugo, to ne može. Kad je zrava kruška u struhu, ako je ne odvojis, struha isstrukuje ona. Definitivno. Zato, dakle, ko želi da se sačuva zlih ljudi, neka traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'la i neka pribjegne i dobrom društvu. Dakle, vidimo iz ove sure i prethodne sure da je Allah subhanahu wa ta'la gospodar, da nj kod njega obavezno trebamo tražiti zaštitu jer on vlada svih nas, on je istinski Bog svih nas, svimi trebamo njega obožavati. On je taj koji mijenja naše stanje iz jednog u drugog. Ako se nalazimo u tegobi, ako nas je snašlo neko zlo spomenuto ovim surama, tražimo zašto kod Allaha. On je taj koji mijenja naše stanje. Ako šeitan nekoga napadne, snađe, neka mnogo spominje Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Ako čovjek krene šeitanskim stopama, neka se vraća Allah subhanahu wa ta'ala, ako krene s lošim društvom, neka se vraća, ostavit će ga na kraju, zasigurno. I vidimo također iz ove sure, sure nas pogotovo, dakle da trebamo voditi brigu o našem srcu. O našem srcu. Allah subhanahu wa ta'ala spominje, dakle, ovdje, u predzadnjem ajetu, da tražimo zašto od onoga koji obacuje smutnje, nejasnoće, sumnje, jer one tako lahko ulaze u srce, ali bogami mi teško izlaze Ima muslimana, ima ljudi koji su pokupili mnoge šubhe, nejasnoće, smutnje. Ne možeš mu tako lahko to izbiti. Privremeno se izliječi svaka nova sledeća šubha, sumnja, nejasnoća, lijepi se za njega. Zato, dakle, treba dobro uvoditi računa o svome srcu. Srce nam je najbitnije. I naša dijela su pokazatelj, dakle, našeg srca. Kao što je došlo u hadisu, je tako? Doće u hadisu da čije srce zdravo, zdrava su i njegova djela. Čije srce bolesno, bolesna su i njegova djela. Mogu ljudi govoriti, moje srce je zdravo, moje srce je čisto, ja nikome ne mislim ništa, zlo sebi misli najveće zlo. On sebi misli najveće zlo, ne klanja, ne pada Allah na sve On ne misli drugom zlo, sebi najveće zlo misli. Obmanjuje i sebe i druge. Ona Onaj čije srce zdravo, čije srce kuca za Allaha, čije srce spoznalo Allaha, Njero nije ispod niženja da na bilo kojem mjestu padne Allah uđalevalo na seždu. Među bilo kim. To što je jedan pita me, kaže, ja putem 16 sati u autobusu. I sad snaći ti namazi. Kako ću ja da klanjam? Rako, farse, ne može klanjati sjedeći. Šta ću? Pa kažem, rako, ima onaj prolaz. Kaže, pred svim ljudima. Kako nije pred ljudima, nego pred gospodarem ljudi. Ako je tvoje srce svjesno, Allah subhanahu wa ta'ala, onda kogodajo da je oko tebe, kad uđe ovakav gotove, mora da se klanja. Ne može da se? Jel, zato, dakle, vidimo zbog čega su sure bitne, zbog čega je poslanik, ali ih i salao preporučivao da se uče ujutro, na večer, zbog čega je poslanik, salao Allaho i salao sam učio ih, je tako, nakon namaza u sklopu zikra, je li, i oporučivao svojim ashabima da je da im mnogo uče. Da smo